Egun, bai, hitari zantimetra, eta dila bi oftetan erdi zantzien metra tamar. Ta, Aintzinean badu hitameka aurte txihunek egin adela, eta ez dut iundai negoziolako ik. Eta sendako behaz urak hartzen duela, guai azken urteotan? E, ez dakit lehenu eta bertalderdia beti inondatia zen, ibai alde edo ertzen duten kartierroa. Dugu gemenezgin nien polemai. Eta dila bostpasei urte eken nukte jor barrasat bat zen lehenain garbitziko, ja. urak eken nukte eta arroxamenea inukte berriz uh, liru lekaletik, artean urte hartekat bate eiteko. Beaz, hortik heldu hauzi e, urra hazik? Hurtziko, ja. beti hortiz hartzen da. Santiraste baina finitje izan. Bernik aitatu nemen eta azkeneko Unazioetan 250 itzutan saltsatu zela lurra, bak grava ketakare bizi zuten urak eta iloen suste deketak zatu. Eta hoe bai beraz zerduzi susen uh, ura kartoike sinitchaneman. Goizia azken Alemania memekio inda orden aukandun txansa, hor langile notu guzienta gonotuen eta langileak kaminak joan hasien deiia. Ordian hor uh, dian, hemen uh, garazainak dian dira, elebator eta karcher eta holak otteresan handanat, eta uh -huh. klientelen uh, kulia kutsiare ba. Uh -huh. ta hemen hor uh, dian apartamenten dian, uh, denak hor dira, konflator, masin lavelange eta dena hor dira. Ezken eta bulegoak eta denak beharritu gindien arrun beharritu eta uh -huh. hori dena beharritu